Partea 1. Universul Anatomie Considerat în trecut o ființă fabuloasă, asemănătoare dragonilor sau trolilor, smeul și-a dovedit în ultima vreme, grație celor mai bine de 20 de exemplare capturate vii și a numeroaselor fosile, realitatea biologică. În considerentele anatomice care urmează, ne vom referi în special la smeul comun, cel mai numeros și mai studiat, celelalte rase și varietăți de smei sunt construite pe o schemă asemănătoare cu unele particularități semnificative. Smeii sunt animale inteligente, înrudite de departe cu specia umană. Din punct de vedere biologic, diversele rase de smei și-au dovedit o origine comună. Cu circa 15 milioane de ani în urmă, un strămoș al omului, numit Ramapithecus, a suferit o mutație datorată probabil consumului aproape exclusiv de mandragore, popular Glanda pineală, aflată la baza craniului, a crescut de circa 100 de ori în 10 milioane de ani, transformându-se într-o pungă plină cu lichid inflamabil. Două canale osoase pornesc de aici, deschizându-se în nările animalului, care poate astfel proiecta după voință lichidul vezicant, care se aprinde în contact cu aerul, producând jeturi de flacără divers colorate. Altă modificare constă în trei organe speciale de simț inexistente la om. Primul organul prințeso-receptor, asemănător a două scurte antene penate, violete, crescute în dosul urechilor, îi servește la detectarea prințeselor femele umane speciale cu care smeii masculi, singurii care posedă acest organ, pot procrea. A doilea este organul voinico-receptor, situat în osul templelor prin care e detectată vigoarea și tăria în luptă a altor smei sau a masculilor umani. Se crede că smeul poate zări prin trupul celui cu care se înfruptă o fiolă de lichid roșu scânteietor, mai plină sau mai goală după tăria adversarului. Ultimul e simțul cristalomandibular, cu care detectează prezența cristalelor de beriliu, de coarț, de stâncă, etc. pe alte planete. Organul corespunzător crește ca un surțure de gheață din bărbia a foarte puțini smei și mai ales smeoaice și se curbează în sus deschizând în vârf un fel de floricică de dantelă cremă. Smeii dotați cu organul cristalomandibular nu luptă, ci dorm întreaga zi, iar noaptea ies la suprafață și rămân încremeniți substanți numărând cristalele de pe alte planete. Smeii normali îi numesc Wah, ceea ce s-ar putea traduce aproximativ prin poeți. Există deosebiri importante între masculi și femele în cazul smeilor. Primii au cranii groase, de cel puțin 5 cm, pline de umflături, corespunzând principalelor trăsături de caracter. Cu cât un smeu are mai multe cucuie în țeastă, cu atât e mai respectat. Cea mai mare umflătură e cea dintre sprâncene, corespunzând pungii cu venin. Ochii masculilor sunt tari ca piatra și sunt protejați în cursul luptelor de o fumurie. Femelele au pe țeastă numai trei cornițe colorate, înclinate după unghiuri, care variază cu moda, și glandele lacrimale mari cât portocalele, de pleoapele de jos, fiind mai mereu atârnați puii, ce se hrănesc cu lacrimi. Creierul smeilor nu este împărțit în emisfere. Prin cercetări de laborator s-a demonstrat că ei îl folosesc mai ales pentru funcția de vrăjire, o mică zonă servind și funcției de blestem, ambele inexistente la om. Treburile de fiecare zi sunt rezolvate de doi ganglioni cerebrali, mari cât merele domnești, localizați în fese. Dentiția arată că smeii sunt prădători periculoși, care și-au dezvoltat suprafețe de masticație speciale pentru zdrobirea accesoriilor umane, platoșe, catarame, ceasuri de mână, bijuterii. Corpul smeilor ar fi avut, poate, o înfățișare destul de asemănătoare cu a omului, dacă, acum 10 milioane de ani, o femelă neatentă nu s-ar fi lăsat vrăjită de un dragon de de Comodo. Rezultatele au fost semnificative pentru evoluția speciei. O creastă de solzi lați, ca de stegozaur, începe la ceafă și se termină la noada smeului, colorați în verde la masculi și transparenți cu câte un peștișor exotic înnotând în fiecare la femele. Gheare puternice, adaptate pentru scormonit pământul, pornesc din cele patru degete de la mâini și de la picioare. Toracele cu pectorali puternici cuprinde două inimi care pompează către organe un sânge foarte rece și foarte albastru. Intestinele sunt șerpi reali, înghițiți odinioară în cursul evoluției și trăind azi în simbioză cu gazda lor. Nu există organe de reproducere. Femelele de smeu rămân însărcinate în mod reflex prin îndrăgostire, dar smei Rezultați astfel sunt sensibili la băi și mulți nu supraviețuiesc. Este motivul pentru care smeii cei mai viguroși răpesc prințese, numite uneori și domnițe, iar cele mai reușite cosânzene, femele umane cu sânge albastru compatibil cu al lor. Pe acestea le fecundează prin vrăjire, proces asupra căruia vom reveni. Femelele îndrăgostite dezvoltă în stomac mai mulți embrioni semitransparenți, atât de versi încât se pot vedea prin pântece, care se devorează reciproc până rămâne unul singur, eliminat în cele din urmă, într-o năframă de matase și pus imediat la ochiul mamei, de genere căreia se prinde bine. Va suge aici mai bine de doi ani. Cei născuți din prințese se dezvoltă mult mai greu, atingând maturitatea în jurul vârstei de 8 ani, când sunt destul de mari ca să verse flăcări pe nări. De atunci sunt considerați adulți și pornesc în căutarea domnițelor. Dacă nu e ucis de Brun voinic, dușmanul natural cel mai important al speciei, smeului mediu îi rămân de trăit aproximativ 200 de ani. Specia este pe cale de extinție, mai cu seamă datorită stingerii treptate a marilor case domnitoare, singurele furnici de prințese. Înlocuirea lor cu intelectuale snoabe s-a dovedit un eșec, acestea fiind prea greu de întreținut.